Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd, inte jag själv. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov. Du spelar ju schack, inte sant? Hur vet du det? Oh, jag har sett det på målningar och jag har hört dig i visorna. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Du kan ändå inte vara skickligare än jag. Varför vill du spela schack med mig? Det är min sak. Det har du rätt i. Villkoret är att jag får leva så länge som jag står emot. Spelar jag dig matt, friar du mig. Du fick svart. Det passar ju bäst så. Intressant. Ja. Det var vår lilla korta, vad kallas då det här? Prolog. Monolog. Dialog. Dialog, Dialog. <laughs> precis. Dialog med mig, Mia Olsson och Sofie Folgart. Veckans gäst är då alltså Sofie Folgart. Hon är en teaterappa, skulle jag vilja kalla det. Från Örby, inte sant? Det stämmer. Ja. Sofie, kan inte du presentera dig och dra lite snabbt vad dagens avsnitt kommer beta av? Ja. Självklart. Jo, jag heter som sagt Sofie Folgart och är från Öreby. Men har bott i Göteborg nu i snart tre år. Och där har jag pluggat eh, teater på en folkis som heter Vännesberg. Eh, mm. Och nu går jag ett tredje år där, där vi läser eh, teaterproduktion. Mm. Ja, eh, så, Ja, Så vi är en eh, frigrupp just nu som håller på och eh, turnerar med två olika produktioner. Mm. Vad innebär frigrupp? Det är en eh, teatergrupp som inte är ansluten... Eh, som är fristående från. Som inte jobbar på en fast plats. Och mm. inte eh, är på en, en fast teater. Utan eh, en teatergrupp som okay. turnerar runt. Men, eh, men, men om jag har förstått det rätt. Så, så gillar du eh, dramatik. Och, och hela den här biten med, eh, ja, med teater och så. Men jag tänker bara lite så här. Vad gör du utöver det? Ja, nu är, det är ju väldigt. Alltså det tar ju upp större delen av mm. mitt liv Faktiskt ja, Men eh, jag dansar ju också Du gör det? Mm. Det visste faktiskt inte jag Nej, nej, nej. Jo, jag började faktiskt Nä. dansa Nej, <skratt> <skratt> du vet inte hur mycket man var då. <skratt> då vet du ingenting <skratt> Jag började faktiskt dansa innan teatern Aha. Så mamma Vilket gjorde... betyder vilket år då? Det var jag fyra. Men, oj, oj, oj! <skratt> Gud, innan du kunde gå. Bara, ja, typ. <skratt> bara börja dansa. Liksom. Mamma satte mig i eh, ballett när jag var fyra. Nej, men skojar du? Och tänkte så, såhär, ah, gillar hon det, så får fortsätta. Och det gjorde jag ju. Oj, vad kul! Ah, så jag dansat har jag alltid gjort. Men så kom jag in eh, blev också intresserad av mm. teater. Men det är ju verkligen scenkonst i allmänhet som jag är intresserad av. <skratt> ja, precis. För jag menar, mm. det hänger ju ihop lite det här att uttrycka sig kreativt fast med rösten och kroppen. Mm. Och inte bara med händerna Alltså hantverkarmässigt Tänker jag Men eh, nu tror jag att vi har en liten eh, brief Bild här av mm. Sofie Men då tänker jag gå över i eh, Någonting som kallas Eller någonting jag väljer att kalla brainforest. Mm. Och det innebär att vi lär känna gäster lite mer Och då börjar vi med att fråga Sofie Om hennes bästa och sämsta egenskap Och vi börjar med den sämsta mm. Sofie Vad skulle du säga, den sämsta egenskapen Ja, det här har jag varit lite förberedd på. För jag ja. lyssnar ju på det förra avsnittet på för Vagen ja. ja, precis. Jättefint avsnitt förresten. Tack, tack. Men då han jag fundera lite. Ja, men vad bra. <laughs> ja, men jag får nog ändå... Jag är nog ganska konflikträdd. Okej. Jag vill inte vara det. Nej. Men men liksom i hand att... Jag har liksom... Jag har ändå liksom märkt ett mönster av att jag tycker det är väldigt jobbigt. Och jag vill gärna vara den som... Mm. Alltså jag kan tycka att jag gör, sköter konflikter ganska bra. Men att jag kan så här. Kanske kompromissa lite för mycket. Och att jag önskar att jag mer kunde. Bara stå upp för Aa, vad jag själv tycker ibland. Du och ger inte... det lätt kanske. Ja, men jag tror det. Och att jag gärna vill plisa liksom. Och vara Aa. till lags. Är det, det är så... någonting jag Aa. försöker jobba med. Det du har jag inte, är... mm. inte märkt innan liksom, på folk. Att ofta samma konflikter. Då undviker med det. Men du kanske inte undviker Utan du undviker att, att vinna. Kanske. Ja men mm. kanske liksom. Alltså. För jag, jag upplever, alltså jag tycker mycket och jag liksom mm. känner ju själv att ja, men jag har ju väldigt starka åsikter. Det är ju oftast är inte så att jag inte bryr mig, mm. men att det är liksom, jag, är, jag tycker det är jobbigt att vara i konflikt och det gör väl alla. Men att jag ja, kan märka just. då att jag kanske ger mig ganska lätt och inte okay. tar fighten alla gånger när jag mm. önskar att jag borde göra det. Men det är men, något du, du kan jobba på. Ja, gud ja. Ha? Ja, men precis. Mm. Man måste ju ha något. Det, det är något du kan jobba på. Det är något du kan jobba <laughs> det, måste. På. det är riktigt ja, illa det här. Jag får gå i terapi direkt Ja, precis. Bara, nu skickar jag dig remittering. <laughs> remittering heter den så? Nej, remiss. Oh, det låter bra. Men nu måste ser det självförtroende. <laughs> remittering, nu! <laughs> ja, men det är samma sak. Det var så kul för jag eh, smsade Sofia här innan. Och så skrev jag eh, anus. Ja, det, det var det. för att jag inte fick igång datorn. Och jag trodde, jag märkte inte det här förrän hon skrev jag bara haha, jag behöver haha. Och jag bara nej skrev jag, Anus. Det här hände för ofta. Jag, satt, jag lyssnade på min <skratt> egna poddelurarna. Skulle ja. betala i affären. Vet ni vad jag gör? Jag säger till podden, vänta lite, jag ska bara betala. <skratt> alltså, det Och är ju Och så skrev jag, det här vet Julia Kolander om. Jag skrev, <skratt> jag, jag letar efter mikro på brossloppis. Mm. Skriver i mikro. Men jag tror jag skriver i sökrutan på brossloppis. Jag skriver som en tidslinjeuppdatering oh, mikro. Åh herre gud. ju inte jättemycket. Nej. Nej. kanske Mik du behöver jobba på det här. <laughs> jag tror jag också behöver gå en remittering till ja. så inte direkt. Det här blir en intervention på. <laughs> precis. Tar upp våra Remittera mörker. varandra så här, du remitteras. Det här är okej. Okay. Men nu vill jag höra din mm. bästa egenskap. Ja. Mm. Det är ju enklare. Dem? <laughs> Nej, men det, är, um, Gud, det är en verkligen svår fråga. Och man uh. får den ju alltid vid arbetstillfällen. Och det, uh, det här just... kanske är ett klyschigt svar. <laughs> eh, men jag skulle ändå säga att, det är att jag är ganska driven. eller ganska driven Det är också mm. det att man ofta förminskar sig själv ganska mycket. Mm. Ja, jag är driven. Ja, men tänker, det är liksom. mm. det, det är ju en utstrålning som du, du utger, tycker jag. Ja, men jag hoppas det. Och uh. för liksom, om, jag, om jag vill någonting, mm. då ser jag till... Och jobba för det liksom. Och det har jag alltid gjort. Men jag tänkte bara så här flika in lite här med mm. drivenhet. Du har ju haft faktiskt en egen podcast. Ja. Så den är ju lite... Påhållig. Ja okej. att tala om och vara driven. Var det Nej, du men det som drev upp det, upp det här projektet då? Nu sitter ju Julie här bakom oss. Mm. Och nu ska vi inte <laughs> Nu ska jag inte säga. Det var det, eller? <laughs> Nej, men <laughs> vi hade... Alltså jag alltid, jag lyssnar väldigt mycket på poddar. Ja, och det har jag gjort väldigt länge. jag tycker det är jättemysigt. Och liksom känt så här. varit väldigt intresserad av radio mm. och allt som har. Och så att jag lockas till allt som har med, liksom. man nog uttrycka sig och. Ja. Och att det också hänger ihop väldigt mycket med, med teater och röst som vi kom in på ja. lite innan. Och då kände, vi pratade, det var jag, min kompis Julia Kolander som du också känner. Då, som är här. Hon sitter här, hon ska applådera när vi ber henne och så. Mm. Live-publik. Ja, och eh, Filippa Jonsson. Ja, just det. Så vi hade en podd Och det var jättetrevligt att vara så här och spännande att se. För det blir sån annan grej med en mikrofon och mm. bara, vad händer med mig precis. i ett studiosammanhang? Och... På tala om Filippa där, mm. eh, jag känner ju inte henne så bra. Verkar jättetrevligt, jätteschysst. Men det var så kul för en gång jag skulle hitta en flashmob som jag sökte på på Youtube. Så söker så här, så, hittar jag så här pixel så tre pixlar så här. När rör sig alltså det är typ så här tre färger som rör sig och så ser jag ändå bara fan är inte det Julias kompis. Så typ så här, försöker jag kolla närmare, typ mm. så man bara fan det är ju Filippa som gör en jävla flashmob på tor Stora torget. Och du vet, jag bara, skickar du till Julia? Hon bara, ha, <laughs> punkt. Julia. Alltså, ja, förlåt Julia. Vi älskar dig. Ja, det vet men du. skämt och tyder. Nu tänker jag att vi går över lite i eh, veckans hiss Ska vi börja med det positiva där då? Ja, men det sida. kan vi göra. Ja. <laughs> <laughs> det är ju jättekul att vara här. Jag har längtat efter det här så länge. Oh, så det är ju en klar hiss. Men för att inte alltid gästen ska säga det, mm, så vill precis. jag faktiskt hissa en film jag såg igår. Oh. Shape of Water. Men gud. Det blev det tyst. Det känns som att jag känner igen den, men ändå inte. Nej, den är ganska ny. Den kom förra året och vann... Den var nominerad till 13 Oscars och vann fyra stycken. Skojar du? Nej, det är alltså, helt Alltså, vad sjukt. handlar det om? Lite snabbt bara. Eh, lite snabbt så handlar det om... Det utspelar sig under kalla kriget i mm. USA. Mm. Och så är det en stum tjej som mm. jobbar på... Eh, Tvätteri! <try> Nej, Nej. Ja, men hon, ah. eller hon, typ tvättar, hon är städare på ah. en så här, anläggning för forskning och mm. eh, rymden. <laughs> men hon städar där. Liksom. Det är lite oklart exakt vad de gör. Men det är så här hemligstämplat forskningscenter. Och då kommer det en vattenvarelse dit. Så det är typ hälften fisk, hälften människa som måste de ser. har hittat. Ja, men du måste se den här. Och då visar det sig att den här varelsen kan då kommunicera- Förstå, liksom, vara kapabel till att känna empati och tjänster. Nej, men gud, och så vad händer en fan... massa gud, grejer. Vad mm. oh, men gud, vad fantastiskt. Men vad hittar man denna? Eh, jag bor i kollektiv. Så jag och mina jag och mina sambos. Vi hyrde faktiskt den på iTunes. Så jag vet inte ah. om den finns ute någonstans än. Svrnitum funkar ju också annars. Det är sant. Men mm. leta. Jag ska kolla in det. Den ja, men då tänker jag veckans eh, dis. Det kanske diss får bli en eh, diss till västtrafik. Oh, tack. <laughs> tack. Du you get me? Ja. Har du, ja, du sett på den här bitmojen. You get me. Du vet den, när de sträcker ut handen? Ja. ja jag älskar den. Alltså, den det är typ mitt liv i en bitmoj. Ja, alltså, ja, verkligen, men förklara varför. Ja, för det första. Mm. Det är så jävla dyrt. Tack. Ja, och det ja, det är bara ett vakuum. Men eh, nu har jag ju haft höstlov den här veckan. otroligt lyxigt. När man går på Folkis så har man ju fortfarande det. Mm. Mm. <laughs> och då skulle jag passa på att åka hem till pappa. Och, eh, och komma till Örby är inte det lättaste. Men så här, okej, okay, det går tre bussar eh, en söndag. Ja, men det, det är okej. Okay. Och så skulle jag ta en buss som går klockan typ två. Mm. Först, en kvart, försenad. Ja, jag kan leva med det. Aha. Pisskallt, men oh ja, okej, okay. jag väntar det. Aha. 20 minuter försenad. Skojar du? Nej. Från Göteborg till, till eh, Kina. Kina då? Mm. Det här har jag också varit med om. Göteborg ja. till Kina. Ja, men alltså det så, och jag var med, vad fan, och bara, okej, okay, ja, vad ska jag göra? Liksom? Det Nej. går inga andra bussar. Och sen helt plötsligt, den är inställd. Men skojar du? Det kommer ingen du... buss. Så fick jag vänta två timmar. Och jag blev så fucking... Alltså, vi var jättemånga människor där. Mm. Så det är någon som ringer så här växan och bara, vad fan håller ni på med? Mm. Nej, vi kan inte göra någonting. Vi vet inte mm. vad det beror på. Men vad, du vet om chauffören har somnat vid ratten, ja. eller? Uh, om det är en incident. Mm. eller om, alltså, nej, men då, då måste en incident på grund av incident, vad incident? Nej, nej, men alltså, då kan ju säga det <laughs> så. Det. Kommer de fria från vad som helst? Ja. Men då blev jag riktigt pist Nej fattar jag. Dålig start på lovet mm. Men nu har det vänt. Men vad skulle du säga att du har för hiss och diss i veckan? Alltså, jag kan ju börja med hissen. Uh, alltså, hissen. Hissen heter det? Eller? Hissen. Ja, jag tror hissen, det. Hissen och dissen. Men jag tänker, hissen det är att jag känner att jag är flyttat nu. Mm. Och jag kan göra vad jag vill. Jag äter vad jag vill. Jag sover Underbart. vad jag vill. Hur jag vill. När jag vill. Jag kollar på PE klockan typ fyra på morgonen om jag vill. Helt rätt. Och jag kan starta ett kebabdagg om jag vill. <laughs> Och det vill man ju. Ja, men det är drömmen. <laughs> Mitt men jag tänker så här, jag tappade inte kebabbit på golvet igår. Mm. Och min syrra som var över då och skulle kolla på och hon bara fan, du slutar ner! Och då kände jag så här, ja, men, tänk om jag vill starta en, ett kebabdagis, ha en liten kebabhaga här. Mm. Då får jag mm. göra det. Jag bor själv, jag kan <laughs> rama in den här och sätta upp på väggen liksom, så här, Min lilla kebabbit som jag tappar och ingen brydde. Nobody give a damn. Första kebabdroppen. A <laughs> damned about the kebab. <laughs> Oh my god. så alltså, gud, jag älskar din röst. Du är så då, <laughs> du... du är så anpassningsbar. Det är det som är så bra. En kan inte du slime. säga den här sweet potato pie? Sweet potato pie. Det <laughs> jag tar inte ansvar för det här. Det får du göra, det måste du göra. Vi, det är så här Fuck, copy, jag copyright på den. Ja. <laughs> ja, nej, jag, jag bestämde. Jag har precis bara 200 miljoner. Då får jag lägga <laughs> över det på dig. Uh, ja, jo, okay. I got you back. I got you. Okay. Men jag tänker att är nog naps. Många naps? No ja. Va? Va fan jag ska förklara för ja. dig. Jag kan eh, ta en nap mm. på två minuter. Jag kan inte sova på kvällen. Jag, kan, jag skojar inte, jag kan. det är samma sak med kaffe Dricker jag kaffe efter klockan fucking ett på dagen Kan inte jag sova klockan på klockan ett Det är jättekonstigt, samma sak med Shit. naps Jag kan lägga mig i sängen, vila Jag behöver inte blunda, mm. nej då kan inte jag sova För då har kroppen vilat och då tycker jag att den att Nu har fått nog med vila Men vad märkligt, mm. jag har verkligen tvärtom Jag näpade en timma igår Som någon mm. som en Ändå, Men jag kan ju sova lite läskigt mycket ibland <laughs> Ja men jag tror att det varit ju mycket med flytten nu. Mm. Så att nu idag tror jag att det är så att allt lägger sig och jag bara får vår trötthet. Jag var liksom dygnetumt upp och fixade grejer. Ja, vad Okej, okay, nu tror jag att vi är redo för att kicka igång lite med de här fem snabba då, för att runda av. Vi kickar igång för att runda av, helt enkelt. Ja, tänkt. ett härligt <laughs> inslag. Ja, men precis. Då, så för det här. <laughs> Ja, men då kör vi fem snabba. Och nu har ju du lyssnat på tidigare avsnitt, mm. så, så du vet ju vad det innebär. Absolut. Då tänker jag så här. Det innehåller ju, eller innefattar ämnet, teater och, och konst, scenkonst och så. Är du redo? Jag är redo. Snabbt som att nu då. Som fan. Teater eller film? Teater. Spela själv eller kolla? Spela själv. Ond eller god? Ond. Drama eller komedi? Eh, komedi. Satir eller tragedi? Satir. Åh, oh. spännande, svar! <skratt> <skratt> man blir så stressad när man ska vara snabb. Och bara. <skratt> <skratt> Precis. Ja, men du, mm. nu jävlar, nu tycker jag vi har så mycket att prata om idag. Ja. Så nu tycker jag att vi kör igång med dagens avsnitt uh -oh. som är teater och sin konst. Yeah! Yes, men jag tänker så här. Mm. Teater och drama, om vi börjar i den änden. Hur ser din eh, relation ut till teater? Har du alltid varit en teaterapa? Ja, alltså... Jag tror verkligen jag har varit det. Mm. Eh, och hemma... Så här, mina första minnen. Att jag skulle alltid uppträda. När vi hade så här familjemiddagar. Mm, det och det var, var alltid... Kul. Jag tyckte det var så kul. Som jag pratade mm. om att jag började dansa väldigt tidigt. Mm. Så tyckte jag alltid det var väldigt kul att... Ja, jag, jag älskade liksom de här dansuppvisningarna när jag var liten. Och mm. hela liksom... Ja, men den världen har att bara för att förbereda sig och man vet att man har ett, ska uppträda och allt med sminket. Och det var så härlig Oj. atmosfär. Så ja. jag minns att jag blev väldigt kär i det. Väldigt snabbt. Ja. Och blev också väldigt uppmuntrad av mina föräldrar att fortsätta med det. För de såg att jag tyckte det var så jävla kul. Men gud, jag har faktiskt själv varit en liten teaterrapa. Jag spelade pojke, fick huvudrollen. Men då, mm. då kommer också... Det, alltså, det är ju en nervositet blandad med att alltså, man blir så himla... Vad ska man säga? Upprym nästan. Mm. Eh, och, och jag gick ju drama där ett tag vid sidan av också. Mm. Så att jag har alltid gillat att eh, exponera mig eh, för eh, uppmärksamhet. Mm. Men eh, typ som det här med podden. Det är ju mycket för uppmärksamhet och väcka debatt. Inte bara enskilt för mig, mm. men för de ämnena jag tar upp. Ja, precis. Och också det här med uppmärksamhet. Att det kan bli bara, just som en podd eller teater, att man lätt upplever jag kan få säga ja men gör du det för uppmärksamheten mm. men att det då alltså att det inte behöver vara så fult och negativt laddat heller utan bara, jag? men jag mår bra och att man får ju en kick av det och att det är ja. väldigt liksom härligt att kunna få utlopp över det och också som du säger, uppmärksamhet för ämnen om ja. det så är det i en podd eller att om jag skulle göra en pjäs om till exempel mm. psykisk ohälsa att ja men då vill jag uppmärksamma ämnet att det ja. är liksom, uppmärksamhet behöver inte ha en så negativ klang tycker inte jag. Precis, sen tycker jag Personligen om väldigt mycket, alltså om man ska mer eh, tänka vad man gillar för genre. Jag gillar ju plot twist. Mm. Jag gillar ju det här att man eh, tänker efter man går därifrån. Vad Gud, handlar ja. det här om? Eh, det kanske är satirer. Eh, eller jag tror det är allegori eller vad heter det? Ja. Allri ah. eh, när det är typ som en satir fast mer Alltså det handlar inte om ett allvarligt skämt utan det handlar mm. mer om att det här är framtiden typ apokalyps. Ja men precis, Man ska ta oh, märke till någonting. Märkte du vad jag gjorde? Jag kunde säga apokalyps utan att säga något fel. Jag har alltid haft problem med apokalyps. Jag säger Apokalyps. <röks> ja, jag har ett avsnitt God, där jag har bara försöker såna... säga det här. Uh. Hela avsnittet -ko -ko jag Jag kunde säga dinosaurie typ Eller? Jo, det kunde ju. Nu gick det. Könssjukdomar. Kan jag också. Ser du? Nu nilär. Jag säger skönsjukdomar. Liksom. <röks> men man blir så proffsig när man sitter med så här mm. hörlurar och en mick. Då ja, men det blir typ det. Går med det. Men när insåg du då att du ville satsa på detta? så Om du bara berättar kort om det. Alltså bakgrunden och sen även... För du går ju på folkhögskola. Mm. Eller när, om du bara berättar lite kort om det också. Men absolut, lite kort vaggan till graven jag tänker då. <laughs> Okej, okay, ja. Nej, men... Eh, det började med... För jag började i kulturskolan. När jag gick i sexan. Mm. Eh, och För då... Jag och mamma var mycket på barnteater när jag var liten. Och jag tyckte alltid det var så jäkla kul. Eh, och hade nog uttryckt det så här att jag nog själv hade velat testa på det. Så då, då var det mamma som skötte det och bara, ja ah, men då, då kan jag börja i kulturskolan. Och det hade jag liksom inte tänkt på så jättemycket utan det var ju mest dansen då. Men så började jag en teatergrupp. Eh, och det var så jäkla kul. Och det var nog mycket på grund av pedagogerna. Mm. Att jag blev... Jag mötte så, de här lärarna jag hade mm. på kulturskolan, de var så, de brann verkligen för det här. Alltså, de älskade det de gjorde. Gud roligt. Ah. Är det ett heltidsjobb eller är det volontärjobb volontärjobb? Nej, de jag tror att de hade, för de, var, de är teaterlärare i grunden, och så, men också de hade nog andra lärarjobb. För jag vet att samtidigt så var de också på ett lågstadie och hade Aha. Och sen var de med oss på kulturskolan. Men det, Gud vad, vad bra kombos får man lite av varje där. Verkligen. Men de inspirerade mig sjukt mycket. Mm. Och så var det, det var många äldre i gruppen. Aha. Så sen under högstadiet. När det började mm. pratas om att de skulle söka gymnasiet. Så skulle de eh, några söka teater. Aha. Och då hade jag liksom inte reflekterat över att. Det kanske var det jag ville göra hela tiden. Utan det var Aha. bara någonting jag tyckte var kul. Aha. Men så fick jag höra så himla mycket om teater på gymnasiet och så, att man liksom, Åh, så sökte jag mig också till eh, kulturföreningen Tåget här i Borås. Ja, just det. Mm. Och de har uppsättningar varje sommar va? Ja precis, de här sommarspelen. Ja det verkar ju dela förberedelser alltså, genom hela året. Ja, för, det, ja det var audition runt jul. Så jag var med i Trollkamp från Os var min första så här. Ah. Utanför eh, bara kulturskolan då. Vad så kul. då sökte jag och uh -huh. bara... Ja, jag kände mig så hemma i sammanhanget och tyckte det var så kul och ville bara lära mig mer. Och så mm. sökte jag teater då mm. på Bäcken här i oss mm. Och då var jag fast. Åh men gud, det är sånt här man älskar att höra. Det här kan göra min dag. Mm. När folk berättar om sin, alltså det här är en djup passion inom dig. Ja, men är, Det är ju verkligen, det, ditt det jättepulta på det här. Det här. Så, typ som för mig och podden, alltså mm. jag vaknar varje dag och tänker så här det kan vara regn mm. och rusk, det kan vara en eh, måndag, men jag tänker fan jävla nu ska jag gå och podda. för fan ah. vad kul. Och men jag kan tänka underbar. mig att det liknande för dig liksom, med teatern, att det är det som brinner, får ditt, ditt hopp att tändas liksom. Ja, ja, men det är ju verkligen det som gör mig absolut gladast. Liksom. Är det någon typ av terapi? Ja, men jag tror faktiskt det, på riktigt. Mm. Uh, men sen tror jag att som skådespelare att det nog är viktigt också att kanske gå i terapi med och att man inte bara får allt utlopp. Uh, för det är så mycket Precis. arbete med sig själv, att det lätt kan komma uh. upp grejer. Men Gud, jag tror att absolut en form av terapi. Vi, vi kan prata om det senare, för jag har en specifik fråga om det. Ja, men det gör vi. Men, ja, och fråga sen jag, så efter ja. gymnasiet så började jag, då ville jag ju inte sluta. Utan då var jag bara, det här vill jag göra hela livet. Okay. Du ville börja? Ja, jag, jag ville börja på riktigt. För det var ju många mm. som tog typ en paus. Och kände så här, att, nej men jag ska nog jobba lite eller mm. fundera. Men jag ville ju bara hålla på med teater. Så ja, det, det var ju liksom... Så då började jag söka folkhögskolor. Ja. Och så kom jag in på Wenisbergs folkhögskola som ligger i Mönlycke. Jaha, men det är 45 Göteborg. minuter. Mm, så det är inte så långt. Nej Och nära till Kina också. Ja, faktiskt. Kul. Så då flyttade jag hemifrån, flyttade in på internatet där. Ja. Och det har varit de bästa åren i ja, hela mitt liv. Ja, och du har gått där i tre år. Ja, nu är jag är inne på tredje året nu. Så det är en men, grundutbildning på två år. Ja. Det, har, det har varit teater då och skådespeleri. Mm. Och sen så kan man söka det tredje året som mm. är ett fristående produktionsår. Oj. Och det är det jag går nu. Så vi var 21 mm. innan. Ja. Och nu är vi eh, nio stycken som då turnerar. Oh, gud roligt. Ah, alltså, är, jag är typ jag, ja. alltså jag blir typ sugen själv. Jag har ju gjort den här lilla dam, drama karriärn. Med lilla pojken. Ja med lilla pojken. Jag, med lilla pojken, <laughs> jag, var ju, jag kommer ihåg replikerna. Nej. Mormor, ska du dö nu? Vem frågar den så? Vem frågar om ens mormor ska dö? Ah, ja, Hej då. <laughs> Hur gammal var du när du gjorde alltså, det? jag var väl tio. gulligt. Men du vet, jag, var så, jag tyckte jag mådde lite illa innan föreställningen. Dels av nervositet, mm. men också för att jag skulle spela pojke. Mm. Jag bara, alla kommer tro att jag är en pojke. De var nej då, då. du är så söt. Och så fick jag så smink av någon och så här, lite fräkna. Jag mm. vet, jag älskar ju Så jag var. Ni har ju sett jag ja, vi vi ser att pojkar. Det bättre. Vi har också fått spela pojkar massa gånger. Men, jag vet inte. Jag vi, kanske, ja, men vi kanske har något. <laughs> Eller så är vi bara mång mångsidiga. Liksom. Ja, vi säger det. Vi säger att vi är mångsidiga. Jag har egentligen <laughs> <laughs> ja, I prefer ja, snälla. <laughs> Jag är mångsidig. Men eh, jag tänker så här. Eh, om vi ska svynna vidare på något annat här då. Mm. Alltså, som mig nu då. Nu får jag världens inspå kick. Vad ska man göra? Vilken ände börjar man i? Om, om man vill lyckas inom teater. Eller om man vill börja satsa inom teater. Mm. Men det viktigaste är ju. Precis som du säger. Att bara känna sig inspirerad. Ja. Och verkligen så här. Shit det här vill jag testa. Och sen mm. finns det ju mängder med vägar. Men ja. det finns massa så här workshops. Som man okay. kan gå. Ja. Som kanske bara är en helg. Eller några dagar. Och jag skulle faktiskt rekommendera. att Är man intresserad. Mm. Det finns ju också folkhögskolutbildningar som bara kanske är ett år. Aha. Och jag, jag tror att just när det gäller teater att man ja. kan få ut så himla mycket av det ja, vad jag, man än väljer liksom. I vardagen också. Gud, alltså, vardagen jag har är ju stort jävla skådespel. Ja, men verkligen. Alltså, för man lär sig, man studerar ju människor i grund och botten. Oh, det är så intressant. Det är där. Ja, ja, men. Berätta. Jag kan prata om teater i år. Ja. Nej, men. Och det är verkligen, alltså, du lär dig om dig själv. Du lär dig om dina medmänniskor, om samhällsstrukturer. Kroppspråk. Kroppsspråk. Kroppsspråk. Mm. Man blir medveten om... Ja, men, vad, vad sänder jag med mitt kroppsspråk? Oh, beroende precis. på hur man sitter. Och liksom, um, alltså, jag har lärt mig och hur en grupp fungerar. Gruppdynamik. Och vi har haft ledarskapsutbildning. och Så jag, är man intresserad. Då skulle uh. jag verkligen rekommendera att ja, men, sök skolor. Kanske bara för att söka. Uh. I, för det finns vissa skolor som också har workshops som antagning. Okay. Nordiska teaterskolan som ligger i uh. huh. då När jag sökte den så var det... Då skulle man inte förbereda så mycket. Utan då var vi där en helg. Och ja. hade som teaterlektioner. Och bara det var ju sjukt Och det kostar? Eh, och det är ju en audition. Så det, är ja. inte så, det var inte så dyrt. Utan Nej. det var några hundra kronor för liksom mat. Och att ja. få sova där. Men kul. Men alltså vad skulle du säga? Vad är viktigast? Är det viktigaste att ha en eh, talang eller alltså fallenhet för det eller tid? Alltså att man investerar tid. Ja, vi har pratat mycket just om talang faktiskt på skolan uh -huh. för att det är ju så ofta man får höra att ja ah, men du du har talang, du kommer bli något stort liksom eller att, mm. att det är så mycket fokus kring talang. Uh -huh. Men det är alltså det är en sån liten del egentligen av hela uh -huh. maskineriet och Precis. att det liksom Visst, jag tror att det kanske är viktigt att ha någon sorts fallenhet för det. Ja, precis. Och ändå så här... Ja, det, det är så talang tycker jag är ett jättesvårt begrepp. Men att min mm. lärare har verkligen inspirerat mig att det mm. handlar inte om talang i slutändan. Nej. Utan du kan komma en bit med det, absolut. Ja. Men sen så är det hårt, hårt, hårt jobb. Ja. Och det tar tid. Så lägger man ner tid på det och man känner att man har en glädje för det. Ja. Och verkligen ett ett driv. Då det spelar inte talang så stor roll. Jag tror faktiskt inte. Nej, det. alltså jag tycker, jag är lite läst på det uttrycket för mm. att eh, om jag skriver dikter, jag skriver poesi och sånt sådär eh, och så läser jag kanske det för eh, farmor mm. eller en farfar eller vem som helst. Eh, då säger de. Ja, du är verkligen talang för den här orden. Och det är som att, det är att pissa på mig. För jag, att, tycker äh, det, jag tycker att det är ett fel. Det är som att det, det säger man för att rättfärdiga att man själv inte har kommit lika långt. Äh, att, det är säga, att säga att någon har talang det är som att säga Ja, men det är bara för att du har fallit, är född till att göra det här. Mm. Nej, det är inte. För att jag har jobbat hårt för att, med, med mitt språk, mm. just med stavningen och ordföljden och rimmet. Det, är, det krävs tid. Mm. Sen när det väl kommer med kreativitet, det, det kommer ju bara. Jag har ju en kreativ ådra men det säger ju ingenting om talang eller nej. fallenhet. Nej, gud nej. Det handlar ju bara om vad mm. man tycker om. Liksom. utan Så det handlar mm. ju om om någon skulle säga att jag har talang, då är det ju, det, jag tar inte åt mig lika nej. mycket av det, utan bara, ja men jag har lagt ner tid, jag har lagt ner arbete på det här, det här handlar inte om att jag har liksom, någon sorts fallenhet, utan jag har jobbat för det här. Ja. Och att det är verkligen, jag tycker det är det viktiga. Men Ja, precis. Men jag tänker lite så här eh, det här med talang och så. Mm. Det var så intressant för jag hörde det, det var någon som sa det att Harrison Ford mm. han var ju snickare. Jag tror att det var han som var snickare först. Ah, och sen ah. han var fan skit där, jag ska bli skådespelare. Men liksom att han gick från snickare till skådespelare, det är så långt ifrån varandra. Alltså, alltså ah. du arbetar med trä och virke och i skådespeleri så använder du liksom virke form av människor och mm. ditt kroppsspråk och det du sänder ut som du säger. Sjukt bra sagt. Ja. ja men nu, jag kom på det nu Det är det här med kreativitet. Jag, jag har ju det. talang för det här Sofie Jag, jag har märker ta fallenhet Jag hatar mer fallenhet ordet fallenhet. Vadå faller jag för det här? <skratt> Nej, det gör jag inte. Jag, det är hårt arbete i <skratt> mina tankar. Nej, mm. Det är jag, dissar jag hårt, det uttrycket faktiskt. Mm, det tycker jag. Det kan vara en tillväckansdiss. <skratt> ja, precis. Jag tänkte faktiskt på det. <skratt> ja. Men jag tänker så här. Mm. Alltså, Sverige är ju ingen eh, metropol för skådespelare. Vi har ju typ Alicia Vikander och mm. Johan Kinnaman och alla de här. Ja, precis. Mm. <skratt> jag, jag måste berätta en liten anekdot om Kinnaman där. Ja, gör det. Eh, vi, vi hade en... Den här appen... Eh, Draw, draw it, draw it, draw something. Ja, man ska rita och ja. gissa. Och... Ja. Mm. Uh, jag och mamma spelade det för några år sedan. Och då skulle hon rita av Joel Kinnaman. Då ritar hon en man. Alltså jag såg att det var en man. Han hade en liten mm. del lång mellan benen. Och så skrev hon <laughs> kinna över. Och jag fattade ju direkt hur <laughs> Kinnan vann. Oh, jag bara, då Joel är det ja. <laughs> Smart då Men verkligen wordplay. Mm. Men jag tänker så här. <laughs> så här <laughs> verkligen. På hög nivå. Ja, precis. Men, ja. men svenska alltså, ja. svenska skådespelare. Alltså filmbranschen, teater och så här. Alltså plus och minus där. Vad känner du? Mm. Eh, det är ju främst... Jag har ju inte hållit på jättemycket med film. Nej. Eh, och det är ju främst men det scenkonst ju jag är intresserad av. Ja, ja, precis. Men det flätas ju ändå ihop, som mm. du säger. Men jag... Alltså jag älskar ju jag blir ju sjukt inspirerad av svenska skådespelare. Du gör det? Ja, faktiskt. Ja. Jag trodde att du skulle fetissa dem nu. Nej, vad som inte julien. alls. När hon sover. Nej, vi är tvärtom. Ja, det gör <laughs> oh, <gud> vi. <laughs> Nej, men jag, jag blir faktiskt mest inspirerad av, uh, av svenska. Okay. Men det är också att jag, för jag går på väldigt mycket teater. Mm. Och, uh, Klart, det är jättebra att ja, vidga vina. Mm. Ja, men precis. Och blir... Mer, men Jag får mer fallenhet. <laughs> mer fallenhet. <laughs> Nej, <laughs> men, ju mer du ser, ju mer liksom. Ja. Jag vill bara ta in massa intryck. Åh, oh, roligt. Ja. Och jag mm. blir väldigt... Just för jag går mycket på Folkteatern och på Borås har jag ja. varit jättemycket också. Och att och se dem skådisannoligt mm. blir jag jätteinspirerad av. Istället för de här Hollywood, typ Mary Streep i all ära, I love her. Ja. Men att se dem som inte är så långt... Alltså men jag typ amatörerna. Jag är inte amatörerna? den här stjärnstatus. Ja. Ja, men precis, fast också liksom... För, är fel att säga så men, ja, men de de Alltså inte, amatörer också ja. alltså, Alla Jag kan bli sjukt inspirerad mm. av amatörfestningen också mm. Men typ eh, För det är två stycken som jag har, känner lite på Bråsatsjater, Elin Bornell och Mikael Dahl Och mm. de är liksom Jag ser upp jättemycket till dem okay. mm. Och det, jag tycker det är viktigt också Att ha förebilder i sin närhet Och inte bara så här De här Hollywoodstjärnorna Utan att jag blir jätteinspirerad Det är jättestort ett i det Ja men precis jag tänker, har viktigt. du någon eh, favorituppsättning? Oj, svår fråga. Ja, jag hade en väldigt bra eh, upplevelse av att vi var, när jag gick på gymnasiet så mm. var vi referensgrupp för en föreställning som heter Kunskapens frukt. Okay. Som gick här på Borås stadsteater mm. och sen på Backa teatern. Mm. Och det var fantastiskt kul och då var Oj, det också, om du tar det lite kort vad handlar det om? Eh, den, handlar om den bygger på ett seriealbum av eh, Liv ah. som handlar just om det kvinnliga könsorganet och hur Ej, eh, hey, det mm. jag har sett det. jag sett. Jag älskar det Ja, den är helt ja, jag älskar den så mycket. Fantastiskt. Men också hur De liksom historien så väldigt mycket dock. Ah. Märkte du det? Ja. Det var så mycket hårt arbete. Det var väldigt hårt. Det arbete. var fallet ner, drag det igen 100 procent. <laughs> talang där. <laughs> för svett. <laughs> <för t> <laughs> <laughs> svett <svettkörtlar> hade när talang. <laughs> nej Och de arbetade så jäkla hårt med den Och det var också det att vi var referensgrupp då, Så då fick vi komma dit väldigt mycket Och ha diskussioner Oj, Och bra. se vissa scener Och, och komma ni diskuterade med, med dem också ja precis. Och de, oh, var liksom, de var så öppna det mm. Och det, alltså, vi, det var som att vi, vi var jämlika liksom, Och de mm. var verkligen tydliga med att ja, men vi, Ni är jätteviktiga för oss Och de vill mm. ha liksom, ungdomar som bara, För de är ju äldre mm. Och verkligen ha Prata om det här med ungdomar. För bara, men det är ju den här målgruppen vi vill åt. Ja, och då använde de oss verkligen av oss. Och vi var alltid välkomna mm. på repetitionerna. Och det var men en det, sjukt det härlig ensambel. Jag älskar deras samspel. Och hur kul uh. de hade ihop. Det uh. syntes sen. I den färdiga ja! produkten. Och det var så Gud. jäkla häftigt att se. Det är så fantastiskt när man ser liksom att eh, man behöver inte läsa en bok för att få kunskap. Utan man kan se sig omkring och gå på teater och film. Liksom. Verkligen. Men alltså, du sa att det skinner igenom det här med att de hade så bra sammankoppling mm. eller sammansvettning. Jag tänker typ, är det lätt att Är det svårt eller lätt att dölja Eller visa känslor Vi ser om, Jag tänker så många gånger när jag typ skådespelare Börjar gråta på film eller teater mm. Alltså är det lätt att få till de här genuina känslorna Ja alltså det är ju Skådespelaryrkets Liksom så här Essenzen verkligen att, ja. Vad innebär det att vara skådespelare Spela mm. teater Och det är inte lätt Det är ju Nej, det man håller inte? på Det är ju det som han, skådespelarträningen Och det jag håller på med nu under min utbildning och allting För att bara lära mig hur, och att det också det är ju inte så mycket fokus på känslor så som jag jobbar och vad jag har fått lära mig av mina pedagoger att inte spela känslorna mm. för att då, då säger det inte så mycket Nej. utan för att vara så är som möjligt att verkligen spela, gå in i sin karaktär och tänka men vad vill jag? Ja. Och vad vill jag med den andra personen? Vad behöver jag få? Och sen att Verkligen ställa sig till förfogande är någonting vi pratar mycket om. Ja. Att man då jag ställer mig till förfogande i den här situationen. Om det är Precis. om vi ser att jag spelar en karaktär som mm. eh, lever i en relation och ska bli dumpad i en scen. Mm. Att verkligen inte vara rädd för att det, det ska kännas jobbigt liksom, kanske. Ja. och verkligen bejaka det och ställa sig vad skulle jag göra i den här situationen? Och alltid ja. utgå från sig själv och bli om men ställa verkligen. Ställa någonting på spel och gå ja. in i det. Och då kommer känslorna automatiskt. Och det är ju mm, det, Behöver du tänka då ibland på, vi säger, om du måste vara ledsen? Behöver du tänka på något dödsfall som har hänt dig? Ja. ja. Det, för det är ju inte så här att någon kommer fram med hackad lök, typ. så. Här. <laughs> så får men för, jag får inte? inte lök under ögonen. Nej, liksom. bara sätter den bara... <laughs> det vore skönt dock ibland. Ja, <laughs> och kunna fejka det så. Ja, men Man kan ju dålig en dålig dag, liksom. kanske ja. inte få fram det. Det är just det. Att man måste... Det, det är ju också det, just med teater, att det sker ju där och då. Det spelar ja. ingen roll, liksom. Jag kan haft livets skitdag. Men jag måste ändå göra en bra föreställning och gå in mm. för det. Och, det är också det som är så magiskt. Och blir också en liten flykt. Alltså verkligen en flykt Att bara, men nu det går jag in i det här. Ja. Och man har ju, jag har ju börjat samla ihop verktyg nu. För att verkligen, okej, okay, men vad mm. behöver jag göra? För att så här, lämna det privata utanför. Mm. Och gå in i ett rum. Och, ja men nu ska jag mm. jobba. Eller nu ska jag föreställa. en föreställning. Ja, men det är som allt kreativt. Mm, verkligen. Men jag tänker så här också. Alltså om man tänker, du på scen. Mm. Jag har ju sett dig på scen. Jag kommer inte ihåg exakt vilken, vilken uppsättning det var. Men det var på bäcking någon gång i alla fall. Jag tror det var slutproduktion eller liknande. Mm. Uh, men då spelade du ond. Ja, någon ryggkärring typ. Ja, det var Jökboet mm. och så. Nej, kan... det var Stormen. Stormen då var det... tror jag nog. ja. Men vad väljer du här? Spelar du ond under, god, underlägsen eller Ja, det, det är väldigt kul att spela ja. ond faktiskt. Ja, jag, jag, det. jag har gjort det några gånger. Mm. Eh, den produktion jag gör med nu så är jag inte alls särskilt ond. Nej. Och det är också intressant för det har jag jag har varit ganska ond. Många gånger nu, vara, du, är en, du har fallit för båda. <laughs> Nej, men, men du är, det är anpassningsbar. Ja, men och det behöver man ju också vara som mm. skådespelare. Och jag tänker att det är inte vissa som man ser, framförallt i film, då kanske blir ju oftast det är någon som alltid är ond, mm. eller typ, någon som alltid ska vara den roliga. Mm. Men jag tycker. ju Typ den tjock... tjocka ska alltid vara en den roliga. Ja, men jag tänkte, precis. Det är så ja. konstigt. Det, och det är sånt det är jag är så, så här, jävla fan. trött på. Ja, så jävla sjukt. Mm. Men jag tycker som skådis, ja, då skulle du kunna gå in i... Mm. Det är klart att man har olika styrkor. Och att jag har ju bara mig själv att förhålla mig till. Ja, precis. Men jag vill ju kunna göra... Alltså ha en, så bred palett som möjligt. Att jag ska kunna gestalta ja. så mycket som möjligt. Men att vara är ond är väldigt mm. intressant. Just mm. för att som karaktär ja. så får man ju inte tänka att man är ond. Nej. Och att jag det är inte fel var. Nej, Utan jag måste ju... Hitta ett sätt att, ja men varför handlar den här karaktären på det här viset? Uh. Och det tycker jag är väldigt intressant. Att kunna rättfärdiga sådana jobbiga grejer. Att det blir så jävla mycket psykologi då. Ja, jag tänker typ ofta kanske också att de som spelar onda. Mm. De är de snällaste. Och tvärtom. Kan det, det kan vara. nog ligga något i för det. För då får man verkligen blir en fristad för att vara den man inte är. Och den mm. kanske den inte man vill vara. Men alltså du förstår liksom att... Ja, men jag funderar också lite på det här. Vi, vi var inne och nosade på det lite innan det här med att man kanske behöver gå till psykolog. Om mm. man eh, spelar teater för att ransaka sig själv. Och hitta knutar och lösa upp dem här för att man ska kunna utvecklas. Mm. Eh, men jag tänker så här, tror du det är vanligt med psykisk ohälsa alltså inom teaterbranschen? Alltså typ så här, men kroppshets eller självskadebeteende eller depressioner och så? Ja, men tyvärr tror jag faktiskt det. Men varför? Det är ju. För, man det är ju har, kreativt, och det jag, kan jag precis. Att det, det, man, man jobbar ju med sig själv. Mm. Jag har också så här: det är. För om, om jag är, liksom, skulle jobba på ett kontor. Ja. Att då har jag kanske en arbetsuppgift, och då är det själva en produkt jag tar fram. Då är det kanske den som inte duger ja. om det skulle vara någonting. Men ah. som skåris. Då blir det ju lätt så. att eftersom jag har mig själv, ja. om jag är. Om jag blir privat så kan jag ju tänka, aha, det är Sofie Folgert som inte duger. Men det är ju också det man får öva på. Att men det här är jag som privatperson. Och person, liksom. Precis, och kunna separera. Men det här är Sofie som privat och det här är Sofie som skådespelare. Mm. Och det är jätteviktigt att kunna ha den distansen också till sig själv. För annars tror jag att man kan bli jävligt nedbrytande, tyvärr. För att det är... Ja. Ja, man har ju man har sin, sin mm. kropp, sin röst och sina kropps, egna förutsättningar. kroppssätten då? Mm. Vad tror du, det är ju många skådespelare som ja, men har problem med kroppen, man har hört intervjuer. Vad tror du om det? Ja, alltså det finns ju ideal i samhället. Mm. Och det påverkar ju självklart alla yrkesgrupper och då också teatern. Mm. Eh, och det Kanske inte kroki? Nej, <laughs> kanske inte kroki. Det kan man ha faller när det är ju ja, Det undantaget som bekräftar regeln. Kroki. <laughs> Vi allt, byter till kroki. Allt. allt, mäklarbranschen. Eh, så, <laughs> bara säljare. Eh, men inte kroki. Inte <laughs> Vi blir kroki i-modeller. Ja, men det tror jag är det rätta. <laughs> <laughs> ja, precis. Mitt kalle Jag kan ha så här. Min hemliga passion. <laughs> jag, jag har ett kebabdag i och vid av extra, extra krikiga som krok <laughs> Man måste ju få in pengarna också. Ja, precis det är det som ger <laughs> där, där har vi den. Ja. Men, eh, ja. Ja, men, äh, men, men ja, nu tappar jag med det. Men jag har kropphetsen att det hetsar kroppen eller hetsar du på kroppen? Kom jag jobba. Men det jag pratar faktiskt om det här med en skådespelare nu i veckan. Det är väldigt seriöst men. Ja, intressant men ja. Jag säger kul istället för intressant ibland är lite otpassande. Men det var väldigt kul. Haha, Sjukt. Sick bro. Bror! Bro. Sick bror! Vad fan? Nu. Ja. Men eh, vi pratade lite om det här med just men, hur man förhåller sig till kroppen som skådespelare. Och ja. att för eh, en, ett antal år sedan så var ju teater mycket det här. Det ska vara jobbigt och det är mycket dekadens. Dekadens! Dekadens! Dekadens! Vi inte en remix av den podden så. Ja, precis. Men. Men... Fallen i tekadens! <laughs> Eller vad var det? bror <laughs> Vad var det? Vi sa Bro, brusch brunch nej brunch <laughs> brunch <laughs> okay, det du är kan en äkta dans. brunch det kan ja men att det skulle vara man skulle må dåligt som skådespelare. och att det var ett litet ideal eller hur men att vi, både hon och jag pratat om att, man, att vi verkligen upplevt en skillnad i så här förhållningssättet till kroppen och livet i allmänhet att mm. innan var det mycket men du ska, det ska vara jobbigt, du ska gå in i dig själv och det är liksom, det var alkohol droger, allt. Mm. Men att det nu, nu nu är det mycket mer att det Jag tror faktiskt det. Alltså, okay. att det fanns ett litet annat ideal av den här, ja men lite sårade konstnären. Oh. Men att det börjar försvinna mer och mer upplever jag. Och att det blir att, ja men du ska ta hand om din kropp för att oh. det är det som det är ditt arbetsmaterial. Fitspå. Fitspå. Men att det kommer vara det hela livet och att inte till en ohälsosam mm. relation, inte för att du ska bli snyggare utan Nej. du har dig själv och det är du precis som det är, precis. men att bara hålla igång den mm. så att man mår bra i sig själv för att kunna för ja. det är ju den man jobbar med och det är precis som att har man ett instrument och en ja. musiker måste måste man se till att instrumentet är stämt och att det funkar bra ja. och så har man sitt, sin kropp liksom. som instrument ja. men jag och att, tycker... mera, att man tränar och ta hand om sig själv på ett uh. hälsosammare sätt ja, upplever att det, det utvecklas åt rätt håll faktiskt ja. Men vi var ju inne på det här lite nu men vad, vad tänker du, vad behöver det ändras på? Feministiskt sätt och jämställda, alltså, just inom den eh, genren så sett alltså mm. vad bör eh, teaterbranschen eh, kolla på? Det var ju, ingen har ju missat MeToo. Eh, och det var Precis. ju också väldigt stort Viktigt. inom just ah. MeToo. <laughs> <laughs> MeToo. <laughs> Me <too. laughs> men det här med tystnad jag blir, jag blir faktiskt eh, eh, sexuellt trakasserad på B-Street. <laughs> Gud, nej. nej absolut inte de är jättesnälla här mot mig skämt och sido. Ja. Det är lite, lite för grov ibland. Men man måste kunna skämta också. Ja. Man ska skämta om allt. Ja. Och det, blir, det blir lite enklare om man ja. kan skämta. Men allt det här med tystnadtagning och, och det ja. var så otroligt många mm. förebilder till mig och mm. skådespelare som ja. pratar om sina erfarenheter och att just alltså det är ofattbart. Det, ja, det är helt det är sjukt. sjukt. Och just det här med men, hur man har sett på manliga genier mm. och att men en, Att en kvinna behöver jobba så jävla mycket hårdare verkligen. För att hamna i samma position oh. Och få samma liksom, maktfördelning som en man i branschen oh, Det här är lite klapp på axeln Lilla gumma, ska du verkligen oh. syssla med det här? Ja, men, oh, precis. men lilla, du, ska du verkligen sitta här Och vara med mig? Oh, no, no, no. Men du vet det här daltandet mm. och Jag känner bara, fuck you Jag är bättre än dig på alla sätt Jag har en fucking vagina av stål uh, Jag äger dig, jag har ut. <laughs> Nej men alltså Men du fattar Ja men, men um, verkligen men att, det blir att man ja. bara pissar på hur hårt en kvinna jobbar. Och uh -huh. att en man kan... Eller en man. Nu, det är ju självklart. Nu ja. pratar jag ju om en men struktur. Det, ja, ja, och inte individer. Mm. Men att just det här. Ja, men den manliga, det manliga geniet. Att han mm. kan vara sånt as. Men, bara, men han är ju underbar ja. på scen. Precis. Och hur man, de bara har blivit bortförklarade så mm. länge. Verkligen. Men nu har det ju verkligen... Men kvinnor behöver ju alltid inte jobba dubbelt sätt. så hårt. Mm. Och så är det ju överallt. Ja. Men det så har ju varit... Ja, det har ju varit för jävligt. Alltså, uh. Jag har ju själv inte upplevt någonting Nej. Eh, inom branschen Nej. än. Utan, men jag har ju hört liksom, uh. eh, med allting med tystnottagning. Och och oh, men nu pratar man ju om det. Och uh, eh, det har ju kommit bra. fram i ljuset. De får inte längre de här möjligheterna, de Nej. männen, och det Surtad. ifrågasätts. <håh> Vi ser ju döda redan. Och man hade ju velat ge dem den konfrontationen i Nu får de ju bara den typen av, du är död men du minns, alltså blir på med, eller du blir ju ihågkommen som mm. den här. Ja, och det är ju och inte kul. Liksom. Men Nej, äm... men det är rätt åt ja, dem. Det för temat är inte så ska man fan få en känga, tycker jag. Ja, om man ligger någonting. på dödsbedden eller är död eller mm. lever. Ja, mm. ja, men jag håller helt så jag Men jag mm. tror att det kommer inte accepteras på samma sätt. Nej. Och att vi, vi unga som kommer in nu, eller vill in i branschen, ja. att det blir... Älskar. älskar ni ja. tittar listerna ja men för fan, att det är liksom det är fan dags nu, att det kan inte fortsätta <går> det är dags så. Ja, men typ också med kvinnliga regissörer, att det har varit så det var så mycket män i maktpositionerna och att jag vill bara det finns så otroligt mycket att hämta potential och fallenhet om inte om inte annat <går> faller det totalt det är det som krävs för en kvinna. Är det är det vi kom fram till. Här? Det är det som får det rinna till där och ja, de skriver det av sig själv. bara ta upp stoppa, en penna. Stoppa in, stoppa pennan och bara låta det skriva. Låt det skriva. låt det rinna. <laughs> låt det rinna. Det ska vara nåt på hals. Åh vi fan. Åh oh, vi fan. vi vi Det blir mycket nu. Mycket svordomar. Mycket dirty. Men jag tänker så här också historiskt perspektiv. Alltså drama dramaturgi, eh, jag tänker komedi, tragedi, allt sånt där. Hela, eh, hela kittet. har ju följt med ända sedan alltså tider ända ja. sedan denisarierna. Liksom, de var ju drama queens. Drama de dog, queens de bara dog! dog. <laughs> de bara <laughs> dog ut T-rex, alltid har så jävla mycket uppmärksamhet. Ja, men de där crybaby som har för små armar liksom. Mm. Mm. Men jag tänker typ från, om vi tar det från eh, grekerna mm. eh, och eh, den romarriket och hela den där biten. Mm. Eh, antiken och då fanns det ju uppsättningar. Vet du någonting om det här Sofie? Ja, men det var ju det här med de stora amfiteatrarna och det var mm. mycket masker och någonting som kallas för komediedelart att det skulle ja, det. vara det fanns speci äh, specifika karaktärer mm. som man spelade. Typ gudar, då. man gestaltade gudar. Ja, alltid. men precis, och det var stora körer som sjung och var inte det är väldigt moraliskt också. Jo, alltså... det, skulle ju säga, det skulle ju vara moralism att säga ah. någonting om samhället Ja, ah, just det. Men det var ju väldigt flådigt, det var stort, det var mycket uttryck och de här maskerna hade, de var konstruerade så att de hade mm. eh, så man hördes väldigt, väldigt tydligt. Kolosseo, så. Det var alla sådana så kolosseumaktiga byggnader. Ja men precis, man, det var stort en skål, och sådant. flådigt. Ja, man ja. satt i, en, in i skål en skål? Jag var faktiskt på en gammal amfiteater i ja. Spanien, det var riktigt häftigt. Okay. Känns jag, nu är jag vid hjärtat. Verkligen nörden här. Ja, men på riktigt. Oh, yes. Jag har precis beställt stoken. en bok om Stanislavskis teorier. Ja, jag har läst har den, men jag vill men, bara ha den men, hemma. Men, så nörd är jag. Vi, vi lämnar det. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker typ också så här... Alltså med, eh, sen så kommer ju renässansen och operan och mm. då blir det mer dramatik och eh, tragedi, alltså just som att verkligen. sjunger och eh, har en föreställning ett mm. opera. Det är ju det. Jag har aldrig varit på opera. Jag vill inte gå på opera. Bara det jag säger sig själv. Men skit samma. Har du varit på opera? Eller? Ja, men jag har faktiskt varit på opera. Hur var det? Var du typ fyra timmar av sömn eller? Nej, Äxt det var. <laughs> jag var ganska nyligen på en opera, Och då var det två olika, en i första akten och sen en i andra akten. Och då var det faktiskt en komedi i andra akten. Uh. Som var på italienska, men med uh. engelsk text. Och jag var faktiskt jäkligt positivt överraskad. För jag har också varit så här väldigt... Bara, nej, men det är inte min grej. Mm, nej, nej, nej, nej. Men och jag vet inte om det är för att jag bara nördat ner mig så mycket i det här. Men uh. jag kunde ändå... Alltså jag uppskattade. Uh, och det var... Mm. Jag tyckte det var jävligt kul och det trodde jag inte. Och det är, så, ja, det är kul att bli positivt roligt. överraskad. Ja, men det är roligt att testa nya grejer också. Mm. Men, men det är ju ingenting jag vill nej. hålla på med. Vad <skratt> var det Julia spelade innan? Ja, den här hemska. Det är någon satanistlåt då är min var är var tro till dig Satanus. <skratt> Satanus Lucifer. Där var det. Då, det, det. Också. Okej, syntolkning här. Vi tar upp våra händer som om vi ska klappa händer, men vi bara höjer dem bara. Los. Ja, Los. Och det kommer händerna igen. <laughs> så jävla hurtigt. typ friskt och svettigt pastu typ. alltså, Och jag då växar. Julia ser helt och bara vad fan bröder de. Och precis. Vad fan? Jag somnar i tio bara, minuter. Och då bara losar för. Alltså jag orkar inte. Det är mycket skratt Men ja, jag tänker är Nu tänker jag såhär Dead serious Nej, Absolut Jag, går <laughs> Nej, jag nu Men visa spela kunskapen här nu då Vad fan snackar du om? Bra Bra Bejaka Ställ dig till förfogande Vad fan sitter du och säger till mig Sofia? Alltså du sitter och säger att jag är inte är seriös i min podd Nej. Vad fan menar du med det? Du bara flamsar Vad du, fan menar du med att flamsa? Vad tror du att jag menar Se mig i ögonen när du pratar med mig jag pratar med dig, jag ser det i dina fucking ögon. Okay, jag drar då kan jag dra då. Ja, drar dra då, fuck you. Snyggt! Vad <laughs> fan vill du? <jag. laughs> Improvisation är ju också någonting jag ja, älskar. Jag tycker det är så kul. Om man går in kul. i roll. Ja. Jag har ju gjort massa, Så alltså, jag har ju... Eh, alltså jag kan är lite eh, weird och manipulativ. Men jag är ju lite såhär... <laughs> Låt så mig här... till Paradise Hotel. <laughs> Eller? Nej. Jag ska fan göra det alltså. Om Julia... Om Julia tatuerar, tatuerar in Jonas Gadell och Danmark. Jonas Gadell och Danmark. <laughs> så ska jag få honom i söka till Nej, Jag ska få en in. kan vi inte göra det som en vänskaps -tatuering? Jonas Gadell och Danmark. <laughs> I approve. Jag läser Jag en Facebookgrupp grupp så här. Det var en kvinna. Jag, jag misstolkar det för hon, Jag trodde att hon hade tatuerat in mm. Jonas och Mark. Alltså Jonas Gadella och Mark Levengård. Ah. Men då läste jag igen. Och det var därför jag skrattade så mycket. Alltså jag garvade så högt på. Vem fan tatuerade in det här? Jonas och Mark. Alltså en kvinna på 65 bass. Typ så här kedjeröker i fläkten. <laughs> Men alltså. Nu kände jag bara va? Och sen så läste jag. Han har tatuerat. Så Jonas Gadella har gjort det här. Mm -hmm. Och så sa, gav hon så. Hon var så jävla smart vet du. Hon har fan enhet för det här. Hon var jättesmart. Hon sa så här. Jag ska få henne om, om de gör slut. Så ska jag fan tatuera in Jonas och Danmark. För det fyller i med Dan Men Dan. vad får man i Danmark Alltså om det står Jonas och Mark Vad får man plats med Dan Det är inte Mark Dan Mark Dan <laughs> Mark. Varför jag säga? Dan ovanför och en liten pil Dan. Men <laughs> tänk så här Va, Alltså vilken genre eh, Inom alltså Film, drama så föredrar mm. du Att kolla på den här gången då Och kolla på Mm Mm, jag är ju en allätare. Du är en sådan. Men jag älskar ju komedi. Mm. Det, det gör är. jag. Oh, romantisk eh. komedi, vad känner du inför det? Mm. Slit. <laughs> Nej, men det, det är lite som så här det kan jag tycka är jävligt skönt ibland. Att det bara... kan vara lite oss på socker. Alltså, ja, det faktiskt. kan bli lite för mycket ibland också. Om det bara mjölkas och mjölkas och mm. mjölkas. Man bara, eh, vad gör ni? Ja, men det kan ha, ibland är man ju bara otroligt sugen på att titta på någonting kisigt. Man, man är lite sugen, <laughs> man är hemma och mosar. <laughs> mosar <musar> med musen <laughs> Men ja, jag tycker verkligen om, typ grotesko. Ah. Eh, de är ju ett kilo mm. mjöl! Men den här också, den nya sången de gjorde med flyktingmusikalen. Nej, Vad jag har sett det. Kan Borde jag kolla på det? Det är det bör fantastiskt. Det bör alla titta på. Men, och jag tittar mycket på stand-up också. Mm. Det tycker jag är civil kul. Och bara, och humor ja. generellt sett. Att jag är så imponerad över de som verkligen menar, har den här tajmingen det krävs. Mm. I riktigt bra humor. Och sen vill jag ju gärna ha något allvar som ligger under. Jo det är ju just det, det är ofta mm. allvar som slutkläm och sen så tror jag absolut att komiker är de bästa politikerna, för de får mm. folk att lyssna genom att skratta ja. det tror jag. Faktiskt, men, det väcker tankar då Verkligen, jag tänker så här: alltså om, jag, om vi kollar på mig nu, mm. nu är jag jättesjälvcentrerad här, men tror du jag hade passat som skådespelerska och, och vilka roller hade jag haft och vilken genre hade jag spelat i? Alltså har det varit en onda eller goda? Eller har det varit en lilla söta flickan eller onda kärringen? Onda liksom? kärringen. Mm. <laughs> mm. Väldigt bra. Vi börjar bra. med första frågan. Har ja. jag passat om det? Säkert. Säkert? Ja. Åh oh, kul. Cool. Och också precis som jag sa innan. Att har man intresset av det. Ja. Och är beredd att lägga ner tiden. Ja. Då, tror jag, då kan man bli bra. Ja. Alltså för det, det, är, det är hårt jobb. Ja. Verkligen. Så, gud, och du är ju mm. kreativ Ja, ja, farlig, ja. <laughs> Men jag, jag tror att det handlar mycket Det är viljan liksom Och ja. att, alltså, att man måste ha ett intresse för det Men vilken eller vilken Vilka roller eller vilken genre tror du? Mm. Mm. Jag tycker ju du är jävligt rolig en komedi? Jag kan göra en komedi om mitt liv. Ett tag trodde jag att mitt liv var en komedi, för det hände så sjuka grejer. Jag bara, var kamerorna? Men jag känner också så ibland. Det finns det ett var, psykologiskt ja, begrepp. Okay. Be bogrepp? Be bogrepp? Be bogrepp. Be bogrepp. Be bogrepp. <laughs> ett sånt där bogrepp, vet Ja, ah, just, just. Just fan. <laughs> det där bogreppet, vet ni? Men begreppet då, att, att man, ett psykologiskt begrepp, när man eh, håller på att tappa fattningen mm. om livet, kanske går in i psykos eller går in i depression, då kan man känna att man är med i en film. Man tror, man tror att det är reality show eller film tror man show Ja ah, men typ, jag har inte sett den jag har typ. Alltså av någon anledning Det har varit den här Netflix en mm. Så vi är så här, fem minuter förstår. in. 10 minuter in. Nästa gång tar vi en kvart. Man har ju såna såna man filmer. Man har, men du vet, det är någon som vi alltid fallit tillbaka vi är något som att vi är samma person. Det är kanske vi pratar om fyra olika personer här. Och alla bara den där så vi Det är Jim Carrey. Bara, Jim Carrey. Ja, Jim Carrey i alla för det han gör. Det ska ni veta. Man blir sugen. Ja. Det. Men vilken genre alltså komedi då och vilken roll? Mm. Vad känner du själv? Jag tror att jag vill spela en onda. Ja, faktiskt. Var lite så här evil bitch. Evil bitch. Och out om chanserna eh, lite. Guga, spännande. Ja. Jag 100 procent. Man kan få stått här. Aha, så bli min sponsor. Sugar mama. <laughs> Va, you know va, tjejer, jag ska sponsra er för att bli skådespelare. Jag har privatlektion. Ja, den är uppe på min våning på andra sidan gatan. Den är vackra blommor, den är fin lampa, den lyser röd, ni ser mig. Jag står nacken. Jag, jag står till min lilla pornobelysning <laughs> pornobelysning Okej, okay, enough rush Men yes. då tänker så här, då vill jag gärna att du gör en... Jag klarar ner en mening här, jämfört mm. sekunder, så ska du säga den här på lite olika dialekter, och olika karaktärer, okej? Okay? Okej. Okay. Okay, vi, vi börjar med rysk och du ska säga en, ett litet stycke här på med rysk brytning. Varsågod, jag ska, jag ska försöka. Ja. Hon tycker synd om sig själv. Är ett offerlam och en förvuxen bebis. Hon är opersonlig <laughs> och suger ut info från folk själv i soffan. Hade jag lämnat henne på klubben hade hon blivit förbannad. Men hade han lämnat mig, da, då är det helt okej. <laughs> <laughs> <What the laughs> <fan? laughs> Okej, okay, nu, nu kör vi värmländska här. Tack. Att äpplen på andra sidan stängslet alltid är sötast. Ja, så säger de. Vi visste inte än. Vi kunde bara leva i okunskap. Jag levde med min sanning och du med din verklighet. Men du miste heller skedet frukten som blommade och satt. Ja, okej. Okay. Nu kör vi lite finlandssvenska. När killa förklarar. Och rättfärdiga andras beteende med Killa, han är som han är. Han bara är son aha okej. Okay, då vet jag. Som om han våldtar någon och i rätten sitter hans vänner som gör och bara, skilla alltså, killa här nu lite va. Toppe har faktiskt alltid varit så här. Han bara är sån, han kan inte hjälpa det. <laughs> sjukt. Det är sjukt. <laughs> sjukt som fan. Åh oh, fan, det är så... <laughs> Okej, okay, men nu kör vi eh, den sista här. Karola då. Mm. Gud sa det. I vattnet ska ett valv bli till. Och det ska skilja vatten från vatten. Och det blev så. Halleluja! Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Woohoo! Gud! Oh my fucking lord, det var fan me on point. Karolina. Oh Nej men jag har studerat. Jag har studerat fältstudie av Carolia. Karolina. Jag Har koll på den här biten. <laughs> Vad bra. Ja, då, nu, det här var ju spännande. Det var spännande. <laughs> det men jag det, fick inleda vårt, nästa, nästa del i den här podden då. Men då tänker jag så här. Alltså, du har ju en fantastisk röst. Den är ju extremt eh, anpassningsbar. Du har ju en tack fallighet för det här. <laughs> Absolut inte. Du har ingen fallighet. Men det kan man inte säga heller. <laughs> Julen här. är medelvagn. L ja, precis. Men tack. Har du någon fått höra det här? Att du har en dramaturgisk bra anpassningsbar röst? Ja, och det är ju någonting jag har jobbat mm. mycket med också. Och jag tror att det är väldigt viktigt. Men eh, det har jag faktiskt fått höra. Och mm. det blir jag alltid väldigt glad över. Mm, ja, precis. Men jag känner så här, vad spelar rösten för roll i olika sammanhang Kan man utläsa mycket vid den? Alltså jag tänker typ så här, alltså, kan den fallera vid fel tonläge? Kan budskapet bli fel eller auktoriteten trytas? Alltså, vad, vad känner du där? Jag tror att det är superviktigt och ja. att man förmedlar jättemycket med sin röst. Mm. Och precis som du säger med auktoritet och ja. vad, vad ens karaktär skulle ha för status att ja. det ser mycket hur jag pratar och också vilka ord man använder precis. som ja, sin karaktär. Okay. att det är, man kan säga jättemycket med små medel. Och även med kroppsspråket då, tänker jag. Oh, och, Gud ja. Och jag, alltså, det jag har märkt här, jag lyssnar på mitt förra avsnitt jag hör ju när jag ler. Mm. Jag hör, liksom, man hör ju någon skratta, men man hör när alltså, om jag sitter och ler här så här, ah. då hör man det direkt liksom, med att jag ler nu på det här. Eller om jag sitter såhär, så här. Alltså, mm. då, ja men du förstår. Ja men det säger jättemycket och liksom Trint. hur var om man kan, mm. om just då berätta en historia liksom och att man ögon, använder bara röstern. ögonen liksom kan säga så mycket. Ja, det, är, det är sjukt intressant vad man sänder och hur mycket man faktiskt ja. tolkar in hela tiden. Precis vissa, jag har ju som jag har en vän som jag tycker har ett filter för ett socialt filter. Hon har mm. absolut inte någon diagnos eller Asperger, men hon ser inte vad jag anser att hon ser inte sina vänners fel. Nej. Hon, när jag tycker att de är kyliga eller omogna. Nej. Är inte, vadå, mm. vad menar du hon är helt, hon kan inte för sin, sitt liv förstå vad jag menar och, och det har jag, jag har en, jag brukar säga, jag och min pappa brukar skämta om att jag har sensorspråk. jag mm. känner av jag känner av en person, lätt mm. eh, ser jag, alltså, jag är en ångestperson, ser jag hot, då flyr jag mm. eh, ser jag att någon är ledsen, då hjälper jag ser jag att någon är glad, då frågar jag Va fan, varför är du glad? Vad fan ska inte stå och le för? Fan, du Står inte och le det som en jävla fån. Du ser ut som ett jävla fån i ansiktet. Ta bort det. Ta bort ansiktet. Men det, det är så intressant det du säger med mm. känselsprön. För mm. det är också just i teatern så viktigt. att mm. Man måste hela tiden ta in. Mm. Vad, vad får jag? Om vi spelar en scen mm. tillsammans. Mm. Va, va, vad sänder du? Vad får jag av dig? Vad förde det för impulser? Och att hela tiden vara uppmärksam. På vad man får och vad som händer i rummet. Ja, ah, just det. Så det är en till grej som har fått dig att eh, kvalificera det. Ja, men precis. Men härligt. Men mm. då tänker jag också så här, alltså, om vi spinner vidare på den frågan lite. Tror du att framgångsrika retoriker använder sig av röstläge och anpassar detta för att kunna nå fram? Absolut. Mm. Det tror jag mm. verkligen. Mm. Men eh, alltså jag, jag lyssnade på en, jag älskar julböcker. I somras jobbade jag med att och, tomater, och då var det x antal timmar, 5-6 liksom, timmar så man bara kunde gå själv och vattna. God, hade jag Jättebra jobb ja. om man inte orkar det här pressen och stressen som man kan få via serviceyrken. Typ. Mm. Eh, hur som helst. Den här boken hette eh, Läs och tankar. Mm -hmm. Och det var en eh, mentalist som har skrivit den. Och då pratade han om eh, skapare på och det stavas då rapport då. Och hur man får det, åra på alltså om det innebär egentligen, alltså har du någon gång träffat någon och du känner att du instämt klickar med den här personen. Mm. Och det kan betyda att eh, ni har, ni är på samma våglängd och att ni använder samma uttryck, röstläge och kroppsspråk. Gud, eh, spännande. Jättespännande. Det, jag Shit. kan skicka den till dig så här. Ja, jättegärna. Det, man kan läsa, man ser, man ger raggningstips hur raggar mm. man på dem på bästa sätt? Hur närmar sig? Eh, hur ser man att någon ljuger? Hur ser man mm. att någon är nervös? Eh, sen eh, ska man ju tar allt men ni passar allt. Ja, det är ju det teorier är och sen ska man heller fria vid vi om länge mm. Men det är väldigt användbart alltså det kan vara en indikation om du misstänker något redan. Mm. det jag tänkte säga här då med rapport och så att det för att kunna få vem som helst att gilla dig alltså mm. ibland kan man liksom stöta på personer och man märker att det är någonting som är off här. den mm. är jättetrevlig men du bara känner att den inte tycker om dig på något sätt och det är kroppsspråket då den står med fötterna bort från dig den kanske inte kollar i ögonen den kanske är liksom så här, uh, ja, men no, olika indikationer och mm. det känner du av för vi, kroppsspråk är ett språk vi alla talar mm. uh, utan att tänka på det och man kan välja att vara medveten om det. Mm. Eh, sen så är vissa duktigare helt enkelt på att eh, vara medvetna utan att man behöver läsa en sån här bok. Eh, Säljare exempelvis, många. Ja. Eh, sen är många kassa också, men det behöver vi inte gå in på. Det jag tänkte säga var liksom att eh, vilka älskar vi mest i hela världen? Jo, oss själva. Vilka älskar vi näst bäst? Jo, de som är som oss. Mm. Eh, det är de vi dras till eh, och eh, förundras över. Vad gör vi då? Vi säger att jag och du träffas första gången på en date. Mm. Vi säger att vi har en mm. lösbjärn. Men vi träffas så här. Och ska ta ett glas öl eller whatever. Vin. Det låter bra. Ja, precis. Ska vi säga klockan sex morgon? Nu ska vi ha det här efteråt. Ja, precis. Jag bara, nu vet ni vad jag och Sofie ska göra sen. Bara läppar lite också. Ja, och så gott. Läppande läppianen. Så gott. Ja, lite lagar. Lagar. Nej men att eh, säga men jag tänker så här för då att vi ska kunna få ett bra band alltså nu, nu sitter jag på den här kunskapen och vi ser att mm. du inte gör det och för att vi ska kunna få en bra kontakt från min, jag vill ju ha en bra kontakt med dig för jag tycker du verkar bra eh, och Det kan bli min Rajin sugar mami. Mm, you know it baby, you know it, baby. Mm. Rajin, mother rajin. men eh, och då menar jag på att då ska man först eh, man ska ju ha vara trevlig, mm. hälsa Fast handslag. Kolla i ögonen när man pratar med den. Bara en sån grej, ja. Så ja. jävla viktigt. Så jävla viktigt. Handslaget. Tänker mm. alltid på det. jag. Fast jävla handslag. Inte Hej. döda fisken som Julia gör. Med lillfingret. <laughs> Bara, ta inte på mig. Nej, men de första liksom ja. sekunderna. Sätta ett intryck, liksom. Precis, man ska ge ett Sjuk intryck. Bra. Sen, då ska du eh, prata. Eh, känna in. Mm. Vilket röstläge har den här personen? Vi pratar om fyra röstlägen. Det är... Eh, den första heter eh, bilderligt. Eller bildligt, eller så. Mm. Eh, estetiskt. Det innebär att man pratar snabbt. Brrr, pratar i bilder. Tänk, alltså, man tänker i bilder så man måste kompensera med att prata för de här bilderna. Mm. Tänker inte innan riktigt man pratar. Och så Där faller jag under, stenhårt under den kategorin. Mm. Vi reagerar bäst på synintryck. Sen okay. har vi de... Eh, eh, Hör, lyssnarna. Mm. De pratar mer melodiskt. Du, jag kan tänka mig att du är en sån. Mm. De reagerar mm. mer på hörselintryck. Det de hör ASMR. Eller att se sköna, eller höra sköna grejer. Hörna höna, sköna ljud. Hörna sköna. Hörna pönna. Hörna höra, höra, höra, sköna ljud. Ja. Eh, och de pratar väldigt melodiskt. där är sjungande. Mm. Lite mm. så här. Och att man känner att man man pratar, och medan en bildlig person pratar och jag behöver inte ens härma en bildlig person för jag. Är ju det. Sen har är det vi den typen. Ja. Sen har vi de synestetiska och de pratar väldigt korrekt och långsamt. De tänker väldigt mycket och de reagerar mer på känselintryck. Mm. Mm. Mm. Hur känns mm. någonting? Hur känns den här glassen penetrerande i din mun? Mm. <laughs> oh Pegelune baby oh, Och den är kalokopenisk glass Åh oh, gud, penisglass oh, Bring men, it back <laughs> oh, Men vissa, vissa, Det där har jag hört tips där ute När du ser graven en kille sätter en isbit Det kan vara väldigt intressant Det så här har man ju hört Ja, det här har jag hört gud, man Jag fryser ner det kuken den. <laughs> <För sparen. laughs> fryser ner den till urminnes Kula kolla urminnes på min Vad <laughs> Ja, kan, precis vad Jag måste ha lite souvenir här. Från vitryssland. Vi Okej, okay. i alla fall. Sen har vi de faktabaserarna. Jag vet inte vad de kallas, jag kallar fakta. De pratar väldigt normalt, ganska snabbt, korrekt. Reagera mig på fakta, inte på känslor. Så om du ska fånga alla de här människorna. Vi säger att vi sitter, jag har inte avgört riktigt vem, vem du är av de här. Eller avgjort med det. Då säger jag så här, tänk dig en strand. Du ser en strand och haven. Haven, du ser haven. Massa. 13 havet. 13 av på rad. <laughs> ett havet, infinit i <laughs> Okej. Okay. Du ser liksom, du ser ett hav. Du känner vinden i ditt hår. Du hör vågorna klucka. Och du vet exakt hur djupt havet är. Där det är djupast. Tips så. Där har du fångat hela publiken. Där har du fångat alla. Eh, alltså, vi, vi pratar om att ordet, ordet klucka är ett fullt ord. Det är Julia. Julia tycker till i podden. Kan vi ta en faktad utav varje podd? Ja, Julia tycker till. Veckans inslag och så en Men Julia, du måste skriva ner sanningar om kända profiler nu. Om Carola. Men kommer du ihåg förra året? Förra veckans. Förra årets året söndag. Förra veckans med Ange och Malou och GV. Ja, mm -hmm. hur som helst. Eh, ni som följer mig på Instagram fattar vad jag menar. Men hur som haver sen är det ju också att eh, kroppsspråk är extremt viktigt. Ska mm. du ragga? Absolut, kroppsspråk. Då menar jag inte att du ska sitta, att om jag tar en hand i håret ska inte du göra så direkt. Du kanske tar ett finger i håret på andra sidan mm. efter 20 sekunder. Då är det inte misstänksamt. Då kommer den här personen aldrig, alltså den kommer gilla dig. Mm. För att du härmar och speglar den personen. För att man ska röra sin hals med. Att det hals, är så, ja, bara mm. Visa händerna, visa mm. Eh, vad heter det, handledarna mm. visar att du inte har några vapen, att du kan komma upp i huggen Kollar du, ska du ragga ryxor. på någon Sofie, kolla på mig nu Om jag står och kollar på dig så här ser det ganska creepy ut Ja, det är lite Bild är Syntolkning, jag stirrar på Sofie Intensivt ja, Om jag gör så så Sofie Uh. ja, eller så här bara bara det klockar till. Det till i finutet havet, havet i havet. I Det är som att jag har tretton hav inne. <laughs> Jävlar, det kan en bok så här het så alltså, hav inne i min vagina. de tretton <laughs> jag seglar. Vill du Du vill din dikt segla på mina tretton hav i min vagina. segla genom mitt i havet <laughs> Men oh om jag, om jag kollar på det så här syntolk nu då, Vänta mm. Jag kollar på Sofie, jag kollar tar ner. ner blicken, då betyder det att jag eh, underkastar mig. Ta, så kolla på henne, tar ner mm -hmm. blicken, kollar på det igen. Då underkastar jag mig. Då betyder det att jag utmanar henne. Ställer oh. mig och, och, lite upp med höften så visar jag att jag har en höft, jag kan föda barn kommer och ta mig. <laughs> och, och, sen, och det är så mycket biologiska. Ah, men så, så här, kvinnan är ju tråkig nog alltid underkastad i en paningsceremoni. Typ, så här. Men, mm. Och och där betyder att jag utmanar dig att komma fram till mig och prata med mig, para mm. sig med mig. Mm. Det är ju ganska stort, det är ganska stort steg mellan Prata och para alltså, Ibland har det ja. inte varit det för min del Men alltså <laughs> Same damn girl. bye. Men jag tänker så här, Absolut att man äh, kan, kan utläsa väldigt, väldigt, väldigt mycket från bara kroppsspråk mm. uh, och det är så intressant Också som du pratade om, bara blickar så här Små grejer, uh. och ju mer man blir medveten Om det mm. Ju bättre kan man ju också Mm. Ah, sen du. jag känner att det här börjar springa iväg för mycket, det är nog det längsta avsnittet än så länge, på grund ah, av fattar. de här karola röstarna och allt yep. det där det var för roligt jag har <laughs> två korta snabba frågor kvar Absolut. Jag helt nu kör vi mm. eh, om du måste välja en film eller eh, alltså en film utan bild eller en film eller teater då, utan bild eller utan ljud, du får det ena men inte det andra vad väljer du? Okej, så film utan ljud. Utan ljud. Eller eh, film med ljud utan bild. Eller teater då. Just det. Eh, ja, men då skulle jag säga utan ljud. Ja. Just för att jag är så... Få jag är ju väldigt intresserad. Just då, fysiskt det spela med. Ja, precis. jag Och, trodde du skulle ta utan, utan bild faktiskt. Ja, ah, spännande. Nej, e utan ljud i så fall. För jag... Ja. Jag ja. älskar och gestalta med kroppen. Och du menar så här, att du har talang för det? Uh. Ja, men det är precis äh, det jag ser på. Det är Jag, talangen Nej, jag hoppas det är att folk kommer ringa kan och anställa mig. Kan inte det här avsnittet heta talang? Fallet i omtalangen. Sofia om har <laughs> fallit Vad gör jag? jag tar på mitt bröst på Sofia. <laughs> det gör jag ofta när jag koncentrerar mig, vet ja, Det är så konstig impuls. Jag satt i skolan, ibland på prov. Bara krampa och har ett tutte på nippen, och drar ut bara. Vi gör lika med kväll på konst och nationella. Vad fucking vad sprätter du? <laughs> Men gud, vi oh på grov. <laughs> ja Det spårar lätt. Vi har ju för trevligt här. Ja, precis. Och jag måste bara lägga till på tal om Rom. Rom. Genry på PH. Jag kollade på det här avsnittet igår. Jag skrattade så hårt. Han sa så här. Sa han, Sofie. Här är ditt hemliga rum, Saru. Saru. Saru. Saru. Det var lite det svinde. Det blir lite finländsk. Det blir ju alltid. <laughs> det var All Comes Back to Finlands, <laughs> It all Oh, uh, like all all roads leads back to Finland. Yes, det tycker jag. Det är det som är så hemskt. Men har du några kommande projekt framför dig inom eh, det här? Um, Finländskan nog. Finnska nog. All roads flyttat till Finland. Ja, precis. Jag drar. Fan, vad? Det har fallit ned för Finland. För Finland. Du har så utjyrkat där med fallen ned. Ja, det bara, är, är verkligen mässigt. Men det är härligt bara. att ha en grund. Va? Ja, en grundlig Fucking på fast pass. <laughs> Nej, men. Um, då ska vi säga, kommande projekt. Ja, vi, ja. ja. man får ja. jättegärna följa min teatergrupp ja. på Facebook och Instagram. Ja. Vi heter Duga Teatern. En teatergrupp alltså, som heter dug. Duga. Oh. Oh. <laughs> God, Men det är får man jättegärna följa. Och vi kommer ju turnera i hela Sverige nu, för precis, Fram till vecka 12. Så det blir ju nu resten av terminen och så under mars. våren. Va? Ja, i mars, precis. Ah. Så det är det vi gör nu okay. med skolan. Så vi, jag, och jag håller på med marknadsföringen mycket i gruppen. Mm. Så jag sitter och försöker sälja in det här. Ja, ja, jag vill berätta så jävligt mycket för att ni lyssnar på min podcast. Varje frid släpper vi ett nyre avsnitt. Tack så mycket Sofie Fulger för att du medverkar med min glästort. Tack för att jag fick komma med till familjen Fitsch och Ulsen. Det var superkul. Ja, tack så mycket allihopa. Och ta hand om mig där ute och, och vara lite mer dramatiska. Så, ja. Var lite mer gjort borska, kanske. Jo. Eller, kanske prata lite jordborska istället. Då. Nu glider du över. Ta ut svängarna. Ta ut svängarna. Ha det, det är dialekten som väljer dig. Du väljer inte dialekten. Kom ihåg det. Bye. Amen. Amen to that. Kan du göra en på potato? på. Sweet potato. Edoo! Doo up, dupa dupara doo Ba up. da. <laughs> <tries>